قرائے واست علیکم ګورده مولانا مفتي تو سی پواست دووره ترسیل قران د ایسون د 29 نمبر کیسټ چې په محللا بدل سیمه لرغست نو 2028 کې شوه د دې ملایدو په تماس ته ساتي ارشاد ته سنت کیسټ اې ان سی ریس دکان نمبر 23 عبدالرحماد لازا نږدې منځ او جاګیرا رو سوادي پرپرایټر ادوارشیر توهیدی موبایل نمبر تہ 20 روپیا نه کې مونږه مونږه دین راځي 20 روپیا او کدا الله دې سر امداد کوي د ځان د اثرات جوړولو د پاره نو بیا دې او بیا دې راړي مونږ به ځان استعمالو هغه د الله دین ملمانه هغه یې سره امداد دی ځان سره امداد دی اوازه بازی چې ته ځوړ وګورم د یمدا کوي اغوات ای ما سره غاڼه کیسه کې لې اغوات ای سره سره کېده مون سره وې پله خزر په غاڼه کې کېده دی وتا وې خزر سره غاڼه کې اغوات ای ګورا یو خدابې غیره ته خبره ده بل دا چوان ته اجمل العرب ته عربو کې ډېر خېسته نو چې ډېر زیات خېسته او زمنگ خز تا سایی کنو آغی بیا پا مونگ سکی وی زبا چی سره په پا کې که که زمن نو آغا تا وی نا وی دا و زمنگ دا زمن دا پار سبا پی غوری خلک بولا پی غوروار که وی اسلحه با دا سخه کی دو وی سیده وی بلاش پرا شی چه درست راغلی دی او محمد ابن مسلمان آواز کده نو دا تا خز وی موزا وایه دې आवाज نا ویني ساسی وای مو زباهر دی وای نه نه دا خو زما رور محمد ابن مسلما دی وای آداب د نبی علی السلام خلاف ډیر بکواس کو نبی علی السلام صحابي محمد ابن مسلما آ چلاړو اصله هو سره کې خدامالګری توی چې کله ته ځو ام چې اوه هي نو بس بیا به وه هي د ته چراغه نو لوی لوی ځل پیوي او په ریبان د خوشبو له ګولوا او چې کله راغی نو دا یو څه یره تا نړیرا هیڅ ته خوشبو دی نو دا بے غیرته سړی چې دی اکثر خپل خزه تعریف د مجلس کې کوي بے غیرته سړی د لور نوم په مجلس کې اخلی ځما پلان کوي لور شه دا نو هغه داسه دا او داسه دا او داسه دا او دا ری تاریخونه شروع کيده د خاص یو غره دینداري تاریفي شه توې لور نهه کړه یا زموږ لور شي کب نه نو یا زموږ کورواله شکر دی الحمدلله نه دی دا کار دا دا تعریف پکار دی خو یو د خایست تعریف او نو دا د بغیرت شریکار زموږ داس د زموږ داس را مجلسونو کې ناش او د خزه تعریفونه دا وي ما خزر ډیره خایستا ده دا مال غفله خوشبو جوړ یو دا کی دا کی ویخا دا سر لراني نزدیک چي بوې کم چې ساره تراني نزدیک محمد ابن مسلمان نیو دوی اختونه خو واره پی راغ نلا یو سات پس و تا بیا وی وی یر لک بیا نرا دی خواه که دیر می خواه شو وی دا خدا که نا بیا را خدا که که پا دوارو لازو بانده دی سار نونه و دی ظلپو نا مضبوط اوی دونه کم وحیه اغای پی نور ملگری دا محمد ابن مسلمان او مرداره که بل طرف تا آغا ابو رافی آج ایک عمل داوداللہ ابن عطیق رضی اللہ عندلہ سا مردار شو او دا دیر پلی تو ابو رافی دو دا نبی علیہ السلام خلاف خلق پارول او پا آبان دوی خلق را چول چی دا نبی علیہ السلام خلاف جنگ احضاب امدتوت کڑو اللہ اکبر نبي عليه الصلاه والسلام صحابي عبد الله بن عتيك رضی الله تعالی عنہ پسې او عام اجیبا واقعا د بخاری ذکر کړي عبد الله بن عتيك رضی الله تعالی عنہ هغه وای وای ز چلالمه مختصر وام وای داسې دروازه مختا یو قلاو دغه دروازه مختا ما خام ټیم کې امضان باندې صادرداده سوا چوله ک څنګه په پتی که بار تکی نی او پزان سادر واچی دا سی طریقی سر نوی او ایک سڑی آوازو که یا عبدالله و دا اللہ بنده سوکی رازا که در نکی گنو چو گو رسی در نکیم دیوی دا ما دا سی در زر را پاسیدم او دا مخمی دا سی داغن یو طرف تا که چو من پیجنی پراده دی اوی وردن شما چو وردن شما یو طرف تا دا, دا سودری دما قلاکی دن نا اغه ته کلاوا پاره کې کورونه وې چا بیا نه مې معلومې کړې چې دا کم ځا بیا نه کېږي پر چا لې واچولا چا بیا نه کم ځا کېږي معلومې کړې بیا چې کم دی ودل طول ودو شو مې دا ابو رافه اغزاې هغه چې معلوم کو د د سره نه به ناوخته خلک ناستو د د خله بهوه بچی به او چار چا پیرا دا خوشامندو له به خلک را جممه شو خوشامن اوشارار وغیرره به وت دی به خوشحالو د هغې نه پسې ډیر خل ناوخته پې خلک ناستو د سره چې کلهې خوارو شو او خپل خپلو کمرو ته لاړل نو ما تا د کاروک چې اول خو لاړم د ټولو خلکو پسې چې سومره کورونه او د چا سوره کمې پههغې پس مې د باه زنزورونه واچلو ورونه مې ورپسې بارنا باندې کړم چې راوزینه اې بیا د کمريته وردن نشم یې ما ته یا بارافه وې د وې چ سوکې ما چې معلوم کوې دا आवाज نه تکه تور تیارو د خزه او د بچو مینس کې پروت وې تکه تور تیارو وې دا आवाज نه مې ځای معلوم کو او سويم چې تور پسې خاتله او صحابه داسو اللہ و اکبر و چیزای معلوم که غزار می پیو که انوی اولا گیدو او شور جوړ که خدای جلتا پا ما می حیبت راغی سنن چه سوکرا شی بار رو ما خوادی خواه گرزیم رو گرزیدم گرزی بیا وردن نشم و مای چی بنی و چی وردن نشم او ویزان می بیا د ملګری غون تکي حساب کما چې وا بورا په سوق دي څه چلې ویرا ته وي وی چې وا مون در باندې بوره شراشه چاراباندې گزارو کپني زاودا وی ما چې خاي بیا مې زاي معلوم دا واز نه او ویلا موني زمه په د پاسا کې خدا او د پاسا په پا نزا کې او زور کوم پني زا تر دې پورې چې د دم لا د اډو کې اکر چار مې وورې د دم لا ډو کې مې ولا دومره پور په زور باندې بوتله والمزلیت مینان او که خویب بیام ویدک ال تنو سرا کو زیگم را کو زیگم او پوړی زیاتې به چې اخر ترا ور رسید نو ما اخیری پوړی باندې اسما ویګنه ک پوړی اخلاص شه وی ایو پوړی باقی پاتې ده اوی دا کا ټایم کې راخ دا پما داسې لکه جلدی سره رااوه را یو پوړی پاتې وای سماخ په خطا شو او خپل می ماته شو چې خپل می ماته شو د پانډای په بالکل مینس کې ویما زرخ پل پتکیلر که او پا غیبانده می خپاو تلالا او با هر راو اتم ملگرو تا میوی چابیان خورا تمالومی زن تا می دروازه کلاو کلا راو اتم با هر ملگرو تا میوی چه سڑای خون می دغا سکرده غیره تا ویزه چیزو و تا می چه خپا می ماتره ویغی ویزه چیزو بس ترازه کنسه که ما تایی چه نا اله بزم چه رده ده مرگ ایلان سبا وارم بزم اله بزم اله وی اغیی تا می چه تاسو زی اوی ما زان تا خپل از برابر که اوی ما دیتای چه تاسو زی وی اولادم با هر سار وقتی چر بانگ تیم که وی او آواز که اون که آوازو که چه ابو رافی اغا چه آو جلد مرده وی دا غینا پس دا پاس بانده سورشم او رالم نبی علیہ السلام تا می وی چه مردار می که وی نبی علیہ السلام می چه خواهی وی تا وی می چه خپا می دا سماتا شوی دا و نبي عليه الصلاه والسلام معجزاوی چې څنګه لاس راخو وی پخ پکې ای زای چې کم دنو مات نشته ده تابا ډو وینې چې مات شوی ده روغره مټه ده روغره مټه ابو رافه مردار شو الله اکبر دد والا مشران د دی ا مردار شو کم چې پات خلکو دبانو نذیرنا نو په دې پاتې خلکو پس نبی عليه الصلاه والسلام او دای قلبان کلو او قিল্লা کې روان کلو ایا کې بن شو نبی عليه الصلاه والسلام چې کم منقولي سامان ردی مداري اجازهت کا کاوي زاي دا اوله یا نور ټول پاتې مسلمانان او تا او دې خیبر او بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې د خیبر نوم شړل دي نا ټول سامانونه چیکم ده په اول وخت کې جنبيه اسلام کوم له کار را جامه کده پاته پسه اغه من کولی سامان دایله ورک به کائنات نبی علی صلاتو سلام او صحابه او تطاطش د اغه واقعیه ذکر الله رب العزت دی صورت کې کوي او اغه ته اشاره کوي اول مسله توحید ذکر کوي سبحانه لله تسبیح بیان دا اللہ دا پارا. پاس پاس دی الله تعالی د طاره اغه سچې په اس مانونه کې وا سچې په ځمګه او دا الله تعالی زور ورده حکمت والا هو الذی اخرج الذین دا دا داستان دا کلم چې ما وې د بنو نه زیرو د ته اشاره کوي هو الضید الله تعالی ازته اخرج الذين کفروا چې و باسل ا کافر الرد اهل کتابونه بیان نه یعنی اهل کتاب من دیار اند کورنه داوینه ل اولل حشر اول, اول زل جمع کې دود لخرکه ما زان ان تم څنګه صحابه کرام جمع شو لالور پس نو بس او تعالی ما زننتم گمانہ کوتا سو یخرجوجو بہ زیدے و زن نو او دی بنو نذیر دا گمان کلو ان هم ہوم چھ بے شک هم ما نیاتہم بچ کہ انکی ددے هم ہوم بنگلی ددے دی د عذاب د اللہ تعالی نا فآتاہم اللہ بصراغ دیت اللہ تعالی دا اگے طرف نا چھ دئی گمانم نو و قذف و غرزو پسلو نو ددی کہ روب لرا یخربو نہ بویتاہم و ایدی بی ایدیہم و ایدی المؤمنین چروانا ول دئی خپل کورونا بربادا اخبل کورونا وی بو یوتام کورونا خپل به ایدیهم پلاسونو سره پلاسونو د مؤمنانو سره فاتبیرو یا اولل ابصار عبرت واخلی او خواندانو د عقل عبرت د دینه یعنی لګ دی واکه تو ګورې چې سود ازباب زایریه وبند یقین کوي لک بنو نظیر تو ګورا نو اغه یې څنګه تباہ او برباد شو او مغلوبشو او چی سوک اعتماد پال لاکوی لکه صحابه کرام نو اغیل را بداس غلبوی فا تبیرو یاو لیل عبصوار و لولا ان کتب الله او کچر نوی دا خبرات چی مکرر کروی اللہ تعالی علیہم پا دیوانده الجلاع جلاوطنی خروج جلاوطنی چی اولاد و دخپل اولاد سراوطل دخپل اہلاو دا تول عرصت عامنی معنی دیو که دا جلاوتنی پی نویلی کلی پا دی لعذابه هم پی دنیا نو همه عذاب بار کرو دی دنیا که او دا دی دا پارا پا اخیرت که عذاب و عذاب دی دور زالی که دا پا سبب د دی باندې چه بیشک دی مخالفت کرو دا اللہ تعالی و دا پیانبر او هر آسوک دی چه مخالفت و د دا اللہ تعالی پس بیشک الله تعالی صحب دا عذاب والا دی دا دا دا دا دا دا مالونو ما قطوان تم آغا چه کٹ کرو تاسو مل لینا تند کجورونا او ترکتو موها قائمتن علا اصولها یا پری خودو تاسو اغی لرا قائمتن اولادی علا اصولها پو بیخونو دا غی بانده فبی ازن نو دا ټول په حکم دا اللہ تعالی بانده ولی اخذی الفاسقین او د پارا چې او شرموی اللہ تعالی نا فرمانو فاسقانو لرا الله اکبر ما قطعت ملینۃن او ترکتموها قائمتن علی اصولها نبی علی السلام د دې سو آکه او اعماله نا کلو او سه پرې خودل دا ټول په حکم د الله تعالی باندې وو الله اکبر او شاول قران رحمه الله کال چې د علماء دیوبند طرف نا چې دیوبند نا خطر آغلو د انګریس خلافو مناظره کوله چې د انګریس مال هغه سوزول شوو نشیول قران رحم الله دا یا تون مال اسوازول شي تبا کوله شي ما قطعت من لينتين او تركت موها قائمتن على اصولها وما افا الله تفسیم د مالک او اچ احسان کړی د الله تعالی الا رسول په خپل پیغمبر باندې من حمد دو دنیا فما او جفتم فسندیس غل اولی تاسو پای باندې من خیلن خپل اسونا ولا رکا بن او نو لیکن الله تعالی مسلط کوي خپل انبیا لرا پا چا چف غیشي والله على كل شيء قدير الله تعالی پر شی باندې قدرت ولده ما افا الله على رسوله من اهل القراء تفصیل دما قبلو آ اچ احسان کړل الله تعالی په انبر باندې من اهل القرا د کولوالنا فلل الله پس دا الله د فاردي ول رسول د په انبر د فاردي اختیار د تقسیم دا, دا, دا, دا او د په انبر دي ول ذل قرباو د رشتدارانو فارا ول او د مسکینانو د فارا او د نسابلو د مسافرانو د فارا کای لا یقولان دي شي د تقسیم دا ولتان غرزدون عدل بدلو بین الاغنیاء پ مابین داغنیاء او ما بیل پ مابیل دماندارانو کی منکم ستا سنا مانسک مالیسه چی در تملاو شو اختیار داغه د تقسیم الله او د الله پیغمبر ته امر تر دے چاله بور کولې د پیغمبر درشت دارانو پ کیسا یتیمانو مسکینانو مسافرانو پ کی دی د پارا چې دا تقسیم شي چې یاس نه چې مالدارانو لاس کې پاتې شو غریبانو ته پکې سملاونه شي واما آتا کوم رسولو اا چراتل کړي تاسو ته پای باندې په امبار خو خذوه او نيوي دي لرا ومان نه ها کوم وا چې منکړي تاسو دا غي نفنته من شيتا سوداینا راغله مالې فې کې دي ومفسرين كلام ذکر کوي حکم عام دي حکم بالکل عام دي چې کم شي نا پیغمبر منکړي نو بس اغه پرېګ دا او چې کم شینا پیغمبر مننه دا راتللې پکړې دي نو هغه وکه بس پیغمبر کم کار کړي دا وکه کم نه منه کړي دا بالقول یا بالفعل معنا په قول سليمانه کړي چې دا کار م کوي یا بالفعل هغه کار پیغمبر کړي نه دی نو بس دا غمن نه ده به کې کم کار چې پیغمبر نه دی کړي نو نه به کې دا راته موفتدي نو باندې شاید ځانکم طریقې جوړې کړي دي واتق اللہ <coughs> ویرے گئی دا اللہ تعالینا بے شکا اللہ تعالی صح حضاب والدے لی الفقراء مسرف اول ذکر او قسم اول د مومنانو چې مہاجرین دی دیلہ ورکئی للفقراء اي انفقوا للفقراء خارج کید فراد اغا فقirano چه هجرات کله آکسان چه است لشیرید کورونو داینا و اموالم جدا کلی شییدی مالونو داینا یا اب چې طلب کوي د فضل د الله تعالی ترې خپل ځان اورا ځامنτια و ان سورون الله ایم داده کيده دین د الله تعالی توحید د الله تعالی او رسوله او پیغمبر دغه د سنت او د پیغمبر دغه اولائکه هما سو مصادقون دا بزرګان د دښنی په داو د ایمان خپل کې دایل ور کوي ولذینا ذو مسرفو او ا انصار انصار لوار او خرج کئی دا پار آ کا سانو دا پارا تبو ودارا جزای نی ول دے دار کور دمدینه وال ایمان او حاصل کڑے دے ایمان او حاصل کڑے ایمان مین من قبلهم یو دو دنیا ماخذ دنیا دو یحبون منک داغچا سراچ هجرت کوي په تراب د دو دوی ماننه ولا یجدون فی صدورهم نمو می اغه پسینوخولو کی تنګی مم ما داسنا چورکل شوی دی لرا و یوسرون علی انفسهم او غرقوی علی په خپل نفسونو باندې ولو کان کوي بهم پندوی باندې حصصت سہاجتو منس اغه خلق چې غې مدینه منوره کې خپل کور او ځای نیولې دي او ایمان حاصل کړي او چې څوک وهجرت کوي نو هغه سره مینا کوي او ستانځي په خپل سنو کې پغای نه ویني مهاجرینو باندې څنګهږي نه او هغه تخپل او تخاجتي هم مهاجر پزان باندې غوړه کوي او دار الصحابه او اصفات الحسن دي الله اکبر نبی علیه صلات و سلام یو رض اعلانو که اللہ وی فرمائل چه اوز پا یو جنتی راشی دری رضی دا اعلانوشو او یو انسواری اغا براتو نبی علیه صلات و سلام با یو, یو جنتی راشی او یو انسواری براتو عبد الله ابن عمر تحقیق وکړه چې دا ست ولی څنګه نبی علیہ السلام د جنتی وایي چې کالا هغه نه معلومات شونه هغه ما کې کومال نشته خو زما صرف یو کمال ده بس ما کې دایو خصلت الله یې خود لري چې زه یو کسبه نه مالا کینہ حسد د زما چا سره نشته دي زما چا و حسد ناراضي ولا یجدون فی صدورهم حاجه سی نه را چاته بغز او کنا الله اکبر بغز او کنا دا ډیرنا کارهشي دی او چې دا نووي چا کې نو دا ډیر نیک ساړی د بغز او کنه چې چا کې نهوي الله اکبر داګې و سرونهله انفیم ی وررض ممرغې نبي لاو السلام پل نهو اڑو کورونو که خوراک تالاش که خو نبی علیہ السلام کورونو که سنو پولو کورونو که اسنو الله اکبر کورد پیغمبر اللہ او بیا دمر سخت حالات نبی علیہ السلام اعلانو که ویداسی او سڑے نشت چې دیش پاکی نن بیاو ملما مل مستیاو کی اللہ و پیراہمو کی ما بو طلحه انصار رضی الله تعالی انو اغه مل ما بو او رټی ورتا کی خدا او چې کله ډوډۍ کی خدا نو ابو طلحه رضی الله تعالی انو اگر دیو مړکلا او دیو چې مړکلا نو کور عالم ناشتي دا ابو طلحه او ابو طلحه رضی الله تعالی انو نے نبی আলাইহ السلام الله اکبر مل مام دے اغه مل خوراک کین نو اغه پس اغه خوراک والا لوخ کی لګیار دے تیارہ کی دا او دای دواله خزا خاون چې نور خو سونه چې مل ما او دا غ مل مستیاو کی نور خوونه چې خپل اخړه لوي نو تو شلوخو کی دا سه شلاب شلاب با کول د دا دروغه اسی چې الله ربلی دا مل ما پوه نشي دا مل مستیاو شي چې دې پوه نشي ګنې چې دای سه اسی لګیار یا فراک کین اکبر ملما ڈوڑئی اوخالا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت واہ کڑیوے وے زوا ہیک اللہ البار ختمن فلان و فلانتن بیگانیش پکے اللہ دیر زیات خوشالو او خاندان اللہ را العزت دا پلان کی او دا پلان کی پھیل دا, دا, دا وجینا او ددے کار دا وجینا دوم را زیات خوشالو چگورا فزان باندې بل سړے غره ویو سرونه علی انفسهم ولو کان بهم خاصه غره وی په خپل ځانونو باندي بل لرا ګر کړي تهاجت دی د تهاجته الله اکبر ف نور غره کوي دا د صحابه او بهترین صفاتو دا چې بل غره داخه صفته ابو یزید رحم الله هغه ایمان یو ځوان تاسو کو چې ار زہدت څه شهره د دنیا نه بیرغبتي دا څه شهره نېما ورته وې چې مونګه څه بس اغه خرو او چې صبر کو دا زہدت دې نعمت اغه ځوان په جواب کې چې دا کار خو زمونږ په علاقه بلغ کې سپیم چې څوارته ملاو شنو خوري او چينينو صبر کوي داغه زمونږ د دا علاقې سپېم راسي مهمان ته چې زه څشه وي يرته وی, وی چې زه د دنیا نه بیرغبتي چينو نو صبر کوي او چوينو بلغورا کوي چوينو بل لور کوي دیت زهو دوه وي چويو بل لور کوي او صاحب کرامو کې دان نمایه صفاتو ويوسرونا الان فسهم ولو کان بیم خصاصه الله وما یو کا شوه نفسې ی هر چا سوو د چې بچکل شو د بخل د نفس پلله ف او لا کا دا موزرگان هممل مفل هم داې کامیاب بدون کې والله زییننا جا درم منصافو او دریم قسم د مو مینانو خرج کوئ نو په د لگوی والله زینا او خرج کوی په د آکسانوبانند او خرجکئ په کسانوبانندې جاو چې را دی, دی من بعدیم یا او وجود کې مراد یانه تابعین ته مرادي یا جا او بالایمانه من بعدهم د صحابهونه نو صحابتی مراد شو یا جا او وجود کې مرستو دي ایمان کې مرستو عام مؤمنین اله یوم القیامه والذین خرش کیا کسانو باندې اجا او چراتلې کړې دې بم بعدم پستداینا یاقولو نا چی وای ا غیر ربنا ایرب زمونږه ربنا ایرب زمونږه با خناو کې مونتاواد زمونږه اگرونو تا سب کو نا چی مخکثير شې ودي زمونږه په ایمان سره والا تجل فی قلوبنا او مگر زای پسلو نو زمنکه او مګر ځای په زړو زمنکې غ لننې نه بوغ زهو حصل لله نه کسان تامنو چېمانې راړه د ا را زمنګه بشا ک میه کوونکېمهروبان د رستو او د پخوانو دپاره دوا وړي ر بنغ فیرله نه ولیخواانې نه سبقونا سبکوونه بال ایمان دا د ساحاب او د شانو الله علم تلهیننا د محیسا او پدې کې اول زجر او پلیتې د منافقینو دیار لسه الم ترى الیزینا آیت هغه ور کول دیه کسان ته نه څه منافقته کوله یاقولو نو وای دی لخوانه مولزینا خپلرونه هغه کسان او تا هغه خپلرونه حکومت کفر چې کفر کې واسره کمیاودی یا او خوته الذين <اللزینا> انكر سان كفر چوکو وره کړه من ال کتاب د ال کتابنا لا ان اخرجتم اولا فلتي لا ان اخرجتم کچر خروج او یستل شوي تاسو که تاسو او یستل شوي د علاقه نا نو لا نا خروج جنا ماکما او نو خامخه ازب منګه تاسو سره که تاسو یستل شوي من منګم د تاسو سره زو زو بده سره ڈوی ما پلی تی ڈوی ما پلی تی کوم ما نو تویو فی کمو او تابیداری باونو جنگ ستاسو که آها دن دیسی او تم ایچ آبادا ایچاری ستاسو په قتال او ستاسو دا جنگ او په پا کې کی من دا ایچام نه نکوو من کو ستاسو ملگریو دا د دویمه پالिती د ریمه پالिती و, و ان کو تلتم او کچاره جنگ وکړې شو د تاسو رالنان سوران نا کوم ان خام خیم دات به کومنګستا سو ګوره کافر لبه د تاسو سلیا نه ورکولې من تاسو سره یو دا وکوا وکوا دا درم پل څلوورمه پلیتی والله والله تا لا یشهد ګوای کوي ق ساموخورې بې شکه چېدی ل کازیبون خاام م خاي د روغجن پن زما پلیتي لاین خ جو ک چره یستل شوده کاافره لا یا خوجونه نو نو بوز دا منافقا مع هم دد سره والله ان قووتلو شپګمه فلیتي وله ان قوتیلو که جنګو کلشر د کاافو سره لا نو دا منافقین معداد د کوي دغي والله ان سورو دای دا اوه ما پلی تی ولی اینا سروم او فرزن کچر امداد او کد دی نو خام خاگر زوی باشاگانی داشا خوگی با بیاشاگر زی سم ملائیون سرون او بیابد دی امداد او نکڑشی لانتم اشد رحبتن اتم پلی تی خام خا تاسو دیر زیادی پروب که پسی نو دی که دا اللہ تعالینا دا دی منافقینو پسی نو کستاس روب دا دی اللہ نام دیر دی اللہ نا دور نیری گی چتاسون اسمره یریږي دای بله پليتي د مخلوق نه یریږي او د خالق نه نه یریږي ذالک بانهم دا به سبب د دې چې بشکره قوم لا يفقهون قوم دی چې ځان نه پوهه کوي په قران باندې دای نه هم پليتي لا یقاتلونکم جميعا لا سما فلتی لا یقاتلونکم جميعا الا فی قران محصناتن جنگ باندې کیدتا شراټول پټول ماګر فی قران اگر کلاګانو کی محصناتن مزبوط کلاګانو کی چوی نوګه ک ورا سره جنگو کی اسره سره جن نی کوي او می دا یو لسما فلتی یا رستو د دیوالونو جو د رستو چې د او پش وي او پهېشا ولاړ ی سرجنک نووب کې سره میدان تچریب نهشر راوت بعض هم بانا هم شادی د دولهسممه پلی تی بعض همجنګ ددی با نه هم په خپل معبیین کې شاید د ډیر زیات سخت وي کور کې خپله کې چینختی نو ډیر تکړه بار بعض تازله مقابلی نه نشروتې دا اوسم داې دا بعضې بعضې کورنوو کې داې کورې بیایرر وختې غ بل جوړ کئ او بهر دور کې وکلا په ضمانو باندې هی وو دا خراب غرو به جوړ کلا په خزه سره نو بیا لوي گیډړی بیا ه باندې به سره راغلی تو به چې کم ننو په تم باندې چدرې که دای او ما سر خللهرا شي او ما سره بهسه خبرو کي به د ونو ا پ چلو کلی طرته به چې کم غللی غلیې کېږي پږ ب اوس په جګ جوړږي دا د مناف کار دی کور کې چې کم نو غه کله په لوره کله په وی کله په ښه دا کله یو کنځله کله لو چې بربار چا سره بیا راپېږه با با نو شلی دا د مناف کار دی. باسو هم باینا هم شدید جانگ دا دائی پخپل ما بین کې شدید دیر سخت وی کور کې دیر تکڑوی یا دوی ما مانا باسو هم دوزید دائی باینا هم پخپل ما جلس و پخپل مینس کے شدید غٹی غٹی وی خپل ما بینکی چلی گیای کن آلویلوی ڈزولی منگ بداو کو بابو کدا آو چوہ کی مجلسی د بیا جراسله سود پیدا کیګنا چې دا او پښتو سوکا چې یا غږه منګکانو مجلسي الله اکبر چې او دا د مبتدیینو کاروم داسي چې راځو ښکنه په دې جمعه تو نو کین له غو بل جوړ کو مونږ بدا او مونږ بدا کا چیلنج دی او داست دی و او خپل لا کی چلي ګیا دا او چواته ګنګړې بسوکا چای نبیا سوګنی بیا هیڅ سوګنی چې موناظره وسوکي او بیا کله پیوبان کله فبلبان دا د مبتدیین او کاری او بیا دا غیره پره کچته یو پکې غریب د شرم نرامخ کیمشي چې ولې غي وتا القابات ورکړي مناظره اسلام او ها چې کوم د کافرل کافرین او مرتدل مرتدین او دا القابات ولورکړي نو کاغه چې ترامخ تامشي غریبه نو هغه غریب چې کوم نه اوم یاری کی چې خدای پاکه سه شرایط جوړ کم چې پر هغه شرایط باندې دا مناظره ڈسمس کما چې شرایط داسې چې مناظره پې ڈسمس کما دا څوم بینم شدید فلمه هوا غذای کی گیډړانی نو گیډړان چې لړش نو دغه غذای یو گیډړ دے نو می زکه نه خپلم گنی غستبم چې ازې مشورې گی نو نو می نه خپلم دغه غذای د نزدي کلو کیو گیډړ دے نو گیډړا چې نور کلو تلړشي او پوسه چې دی کلی کې اوس دی چې ملګري دا شري کزه ثواب نو ما به سي رازي نو ګيډال بس نه وي موږ دا سه زايته لړشي چې الته کې سو کډوينه او ټول خلک خلاف نو الته کې یا شليږي او ضاعچلواه چلله او چې مخامخ شونو بیا ټول رپیږي بیا ټول رپیږي او دا سه رپیږي چې څه زلزلہ فراغلي یو ځای کې ډير بکواس کو منګلالو ا خبر جوړي خبر خبری جوڑ شوی، نو دا سی را پیدو چه زلزل پی راغلی ہوگا، ما, ما توایی، من سر مولی سی بو، اگه توایی تب تو خبری که زمان شاگرد سرا، اگه اگه توایی نا، وی دیبا دا سر خبری که زیوتا دولم، وی دا زمان شاگرد دیبا تا سر خبری کهی، وی دیبا تا سر خبری کهی، نو هغه خبر وکاو په بسم الله کې وکاو د بسم الله په با کې وکاو چې دا کما بادا ما ته چې په سکه کې خبر وکي خو کې نه تبې کې پخپله وکي زیبنا اته څنګه دا وې نو په سړی وانه چې زلزلہ لګیدلې و ااو بیا چې کاڼنو دا چې زلزلہ پر پیدا پر أغلو او چې زو پښتون اور اوس ته زمما په سر و دا پښتون غیرت کوي نو بس هغه نه جنگ جوړ شو ها ہو. او تر اخيره زمونږ ملګری اگر یو تراب تکلو کسان او تر هغه پور چې دای د جمعه ته نوتی کلاشن کوپه پکې را لې دز دز پکې جوړ شو او ها هو خو زده جمعه ته نو تمای بوزم چې دیوزی او هغه و تا خپل ملګری زر زر زای په پرده کې استا دا, دا منافق کاریاس به دوزی خولې میدان کې بنی دا ټول لغ سیده منافقین مقتدیین باصهم بینهم شدید بوزه ده ده ای پخ پل ما بینکه غٹ غٹی وی تحصابو هم جمیعا دایت دیار لسمه پلی تی تحصابو او جمیعا و قلوبو هم شتا گمان باکه ته ای بانده تحصابو هم جمیعا گمان باکه تفده ای بانده ده یو زایوالی حلانکی زلونا ده ده شتا دی مختلف تب وائی گینه که دا یودی خدای تول ده یو بلنا مختلف تی یو باکه حقیقی گروپ راوزی حقی گروپ ګرو په نو ااب جو شي نو بل به په کې بل ګرو پري نو جو شي حقیې ګروپ جو شو نو بل جو شو یو پهکې پر د یو نو نو هغه جو نو پهغ کې یو بلطان خې دي نوان خې دي نو, نو وای وای پلان کې نه خبرې چې هغه د پلانکې کلی په پلانکې پلان چمکې وای سسه کړی هغه چم کې چېڅسه کړو پټر ش کې اما سر پور کور ک پروت دی د پلان کې mula پخپل کړي کې په پلان کې چم کې څه څه کارونه شي نه بلبوي پلان کې په پلان کې سن کې څه څه کړو د هغه د واجب نه بیا تبلیغ له والی تختې دلو اداي والی کړو دای والی کړو باسون به تاسو هم جميعا وقولو هم شتاده بداتيان همیش خپل مینس کې جنگ شي د ټول منافقین مختدیایین دایې پخپل میا وین کې جنگ یې نو هغه په څه باندې کله په داغه باندې په उठونه باندې جنگي کلا پا بیزو بانده جنگی چی بیزی راغلی نو سوگتنا بیزی پتی که کلا چی کندنو جنگی پا امامتایی بانده کلا پا اڑا بانده کلا دا مدرسه پا پیسو و حلو کی جنگی کلا سو کلا پا سو دا مبتده همیشه پا پیسو بانده بس جنگی یو بلتره مشتی گریوانی انخطی تحسبوم جمعی و قلوبوم شتا ذالک بِأَنَّهُمْ دَافَ صَبَب دِچ بِشَکَر ایداسې قوم نه لایان تلون چې نه مثال ددې په هلاکت کې کما صالح الضینا پسند مثال دا ان کسان دې منقبل چمخ کې ودېنه مقتولینې بدر ته اشاره چمخ کې دماغ کې ودېنه قریبن لګینځې ذا کوچ سکل او هغه وبال د کار خپل او وبال او انجام د کار خپل ولهم ودې د پاره علی ما عذاب به دردناک سنج مقتولي نے بدر تباہ شو داسه ومو تواکم کماثل الشیطان اذ قال انسان اكفر مثال دو دو کا دو کا کولو دو, دو منافقین او یهود لرا مثل اغراء المنافقین الیهود کماثل الشیطان دا منافقان چې دی یهود لکه می دوکي ورکی دی مثال کامل سال شیطان پر شاند مثال شیطان دیار کلاچوي انسان ته او کفرو کفرو کا فلما کفرا فسار کلاچاو کفرو کی قالانو وای دی انی بریو من کا به شک از بریما به زار مستانا به شک از ارې غم د الله تعالی نا رب العالمین چراب ده مخلوقات انسان ته وای کفرو کا نو انسان کافر کی نبیات نه به زار شي دارنګ د منافقین يهود اس تی زئی لا ارج تو لاناخررو جان نهمه کوم ولا تی في کوم اح دهین ول... کوتلته لان سررن نه کوم مونږ بهستاسو ملګتیا کوو او لاین اخر... بیاله بيا... اي... چې یا کوله چین کو یلته لان سرران نه کو مونږستاسو داد کوو دا هسې پی دای پېځئ ی ودو بیا د شیطان دی بیا په پا... بیاچاری دی یهود و ملگر تیادی نکی او دی با پشازی شیطان چه شیطان پشاباندی تختی قیامت تا اشاره دا چه شیطان لکمخ کی تیر شو چه شیطان موتوی چه ما تاس رواده کڑی وا نما تاسو نخلافوکو او اللہ سر چه کم تاسو سنره سوره ابراهیم کی تیر شوکن چه اللہ را بلیزتو شیطان با علتا که بیاوی چه ما تاسو بانده زور نو کرده فلا تلومونی مونی ولومو انفسا فلا تلومونی ما مملامتا کوئی ولومو انفسا کم ملامتا که اخفل زانونا ما خود در بانده زور نو کرده ما خود در صرف حکم بکو او تاسو براپ لئی نور زورد می در باندې نو کرده شیطان بوتا دھا کیامت پر از بانده وائی اغیط اشارہ چه شیطان باتی براعت اختیار کی وطوائی چه زی ما خودر بانده سزور نو کڑے سور ایبراہیم کیو آیانت لمبر بائیز کې وقال الشیطانو او بوائی شیطان لما قضی الامرو هر کلاچی فیسا لکڑ شکار چې بیشک اللہ تعالی <سؤال> واده کڑ و تا سرا واده واده کڑ ما تا سره نو ما خلاف کستا سنا ما کان لیا علیکم نو زمان دو پارا پا تا سو بانده سزور ستا قطو مگرده چه ما داود در کڑ و تا سو تا پس تا سو قبول تیا کڑ و زمان صرف و سو سب تا چولا نور با تا کار کو فلا تلومونی ولومو انفسکوم او بیا بو تو ای انکفرت بما اشركتم من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم الله اکبر نو څنګه چلتا و تیغه بهزار شي دارنګ دا منافقین د دې يهودونه به بهزار شي فقا نهقببه تهما پس فقا نه هاقببه تهما په به ان او د منافقینو یا دې شیط او د ملګری ددو نه همما فناارې چې ب شکه دا دوړهوي به پهور کې خالی دنی هم شویدي پکوسیدون کې او داله بدله د ځلی معنو یا هللهې ناممننو ترغیبه اماې سالی حته او اخیرا تاسره د قیامتنا یا ایو الذین آمنو و ذیمان خامندان او یریګید الله تعالی نا او یریګید الله تعالی نا ول تنزور نفس ثم قدمت لغد او فکر دیو کړیو نفس فکر دیو کړیو یو نفسه پاره سبا نه قدمته چلیګلی دی مخکې لږه دین د پاره د سبا وتقوا او یریګید الله تعالی نا اول وی وتقوا بیا وی وتقوا تکرار د تقوا ده چې دا بنیاټ ده یاده اول ایمانی تقوا او دویمه تقوا تقوا ی عملي وتتقول لاه رګد الله تعالی نه بهشک الله تعالی خبردار ده پاس باندې چې تاسو عمل کوي ول نفس ما قدمت لغت هارون الرشید ا بهلوله یو څاړ کوي ورکلا ا وه دا واخلہ بحلول تیوی چه کمزایی که در زان ندی زیاد بیوکوف او احمق اولی د اغلا بداور که. اوزدان بادشاہ او بیمار شوی ده و بحلول ور سخراغل ده. و توائی تا در زان دا پار سنتیزام کده ده پر سپر شکم روان نگوه تاوی نا. وی انتظام خو سنتیزام نده کده. آقا چڑکوی ولوورک لهم وی دا واخل. وی دا واخل زمان زیاد بیوکوف تیه. زیاد به وکوبه چې تا ځال نه اغه ځاله سوکته تیارې دینه شیخ د مرجان کې دې زایبان دې ذکر کړي چې هغه وای ویدن اقصا دینه مراقبه ثابتېږي مراقبه لګ غوره او فکر د الله په او امور کې ول تنظر نفس ما قدمت لګ هغه په یوسو قسمه باندې دا وایي یو مراقبه آیت وایي مشارطه مشارتا التزام د اعمال چې ځان باندې اعمال لازم کړي چې دا دادا اعمالون کوم د وینډای قسم د مراقبه مراقبه ملاحظه لغزان سرکین یو ترپتا سوچو کې سوچو کې دال امور وغیرہ کې او دریم د محاسبه چې دا, دا سوچو کې ځان سرا چه ما دا اللہ پا اوامی رو بانده وفا کڑی دا او که نمی دا کڑی بلا دا معاقبہ چې کل کار پورا نکی او کار اونو که نزان لتکلیف ور کول دیتاوی معاقبہ معاقبہ بل د مجاہ دا سخت سخت کارونا اداری مشکونا وغیر کول دیتاوی دا, دا دا مراقبی بلکسم بلکسم د مراقبی دی معاقبہ زان ورکل نور کول چه کلکار اونه که یا سخطاو که نو پاقی باندی زان لزورو نور کول خو ده نه چه مراقبه کمه مراقبه ده اقسام دی زان باندی سه عمل لازم که چه بس ده با کم دانه اینگه زان سر حسابو که چه ده لا وفا پا اللہ پا احکاماتو موفا کده ده دا کنا دانه چه مفتدینو کم مراقبی جوڑی کده دی ماکبي دي نرییکاب سره ماکبه ی بلبان د سردل ځانله آ کې بیا ببده او خرافات را وکي او کو داغه مراقبی نه دا دی او بیا داسې چې پېته وي په د دغه کې چې د ضروب کې چې د م دغه معامله شوه چې ډ کم مشرقیو مفتنول اهل والخواانه کوه اې چې کمدازي په مفتي صاحب باندې کړوې هغه واقعیا چې کلاوشه وا نو هغه نه پاستا یو تن لړ او اا لیډر د مفتدیرین او ته وي لیډر د مفتدیرین او ته وي جی ویلاګه مراقبه وکایو مراقبه باریک کا بصره لهګه مراقبه جوړ وکایو چې دا مرکز ولا وی الله روان کی دا مرکز یې نه د پنځپیرو تا زوجی لگ مراکبه که توجه او کهی نو دا مرکز بیروان شي اغا تای پریک دا شدیه مراکبه تا ضروریت نیسته و ساسی پنج ختم دی <تصفح> ختم دی خوبو نویده وایا خواه شی ختم دی وایا دک کسی با جوانده او دا پنج مرو، پیریان ترکی بوینه یا زمانگا سا پروگرام و ضروبهی که تبلیغ والا و پروگرام کلو اغای که منگا ملمانو ایو سو پروگرامو نو وغی که ما دی بزرگانو سر شرکت کرده دیو نورش دیکیو سر قطع انو کم. بیلکل دا دا مفتده اینو سوچه رونه دی. الا ما شاالله. دیر کم پکی چه تصمدی نور دا ټول مفتده این دی. نو اا پروگرام ضروبهی کهو. تا ای که دا خبر را پریوه ما ته تن چه دا سوخو خبر کوله. وی دا غطان دی چه دا چې چه مراکبه وکا. سه سه اغا وے وے اغا ما چې قاتل سره 55 تبلیغیان واده شو القران رحیم الله شاګردان هغه وی وی هغه شو القران رحیم الله ما پیجنده هغه سړی وی وی هغه دا سه 54 د دزله پوینه دا ځای جوړ کړه ده او دا تویدو سنت پر کولې دا دای په مراقبوي رواني کی ته دې به ترت ابداتیا نو کی یا په دې بداتیا نو په مراقبوي نروانی کی اه نه یې مراقباو چې مرکز روان شتاب مراقبہ غنروانی کی وائی. دا مراقبہ ځان لا چې کوم د نور راکب یو راکبونه دی وای نور سو پاکستان ولا تکونو کلزینا مکی گئی تاسو په شاندا کا سانو نسلا نسو الله چې پریخودې د ذکر د الله تعالی یاداشته الله تعالی پس پریخودې دي الله تعالی دیلره حق د نفسون انفسهم یعنی حق د نفسونو د دی وال اولایکوم الفاسقون دا دینا فرمان لا یستوی اصحاب نار برابر نه دي دا اور والا او جنت والا اصحاب الجنه جنتیان هم الفائزون دا د کامیاب ولو اننا ولو ولو انزل هذا القران بیان د عظمت د قران او غیب ال قران او که چرمنگره لګلوی دی قران کریم لرا اعلی جبلن پيو غربان لرا خاشا نو خام خالي دلبو تاغ لرا ويريدن كه متسود چاو دن من خشيت الله دو يريدا الله تعالى که استعداد دا عقل او دا سمع او د بسور دا لدلو دا کتو پیدا کرده وی او بیا مو پا دا قرآن را لگل وی نو قرآن کریمو دا وجه نباغ غروم یاری دو دا وجه نباغ غروم یاری دو او مخاطب غیر معین کا خو اے انسانا تو نیاری دی تو نه دی دا دی قرآن دا نزول دا وجه نا یادوه مانا چه ده که امتنان ده احسان ده په نبی علیه صلاة و سلام مانده چه گوره که غارلا می ده سیزونه ورکڑه عاقل پوه و لیدل قتل او ده قرآن پا غرا نو غربا چه کم ده چاو ده لیو تا لما دوره لو قرآن درکو می در که وغم در تاسان انکه بیان زمان احسان نمانه ولی نمانه نبی علیه صلاة و سلام بانده اغا احسان اغا پا طریق اولا نبی علیه او دک امتننان د باری تعالی د پنبی علی صلاتو السلام باندې یادا چې دې کې زجر د یهودو باندې چې غر غرب تاب شوه وې غرب تاب شوه وې خو یهودو تاسو چې کوم نه نه قرآن اونما نه او تاسو نه یری دی هو ذلکل امثال او دا مثال نبیانو مونږ دلته راځو لپاره د خلکو خامہ حاچای غور او فکر وکي هو الله الزی رات پښیرف فی عبادت او بیان دا توحید هو اللہ اللذی دا اللہ تعالی ها غزات لا الہ هو دا الله والا اللہ دے چې چنیشتر حاجت روان مشکل کشا مگر دا یو الله دے عالم الغیب عالم دے پر ٹھول و غیب و باندے والشہادہ و پر سرگند و باندے هو الرحمن دا الله دا دے محروبان عام محروبان او خاص محروبان هو اللہ اللذی رد شرک فی هو اللہ اللذی او دا تن والا الله تعالی اعزات لا اله الا هو چې نشته حاجت رو مشکل کو شام اگر دک یو الله دې ال مالکو پادشاه دې ال قدوس پاک دې پاک السلام اللہ اکبر السلامو سلامتیاور کون کے دے المومنو آمن ور کون کے دے المحیمنو المحیمنو نهگبان العزيز زور اور ور دے الجبار زور کاون کے دے المتکبر دلوی خاوند سبحان الله فکی بیان مونږه فکی الله تعالی دا آسنا چې شرک دا خالق وسره شریک شریکانگر هو الله الخالق دا الله دا صفه تنوال الله تعالی خالق دے پیدا کاون کے دے البارئ د فساد نہ بچکه اون کې دے الباری او برابر اون کې دے د فساد نہ بچکه اون کې دے المصور صورتونه ورک اون کې دے لاح الاسماء الحسنا خاص د الله تعالی د لپاره دی صفه نمونا حایستا حایستا تشبیه او پاکی بیان وي خاص د الله تعالی د لپاره آ سچي پسمن نو کې وا سچي پسما کوي او هو او دا الله زورا ورده حکمت والا اول کیمت تسبیح اخر کم تسبیح مرعات الله اکبر امتیازات د سورات د جلاوت د جلاوت نه د بنو نذیرو غیباندی صورت ممتازو ذکر د تقسیم د مال فې پغی صورت ممتازو دارنګ صفات دیارلس د منافقینو پغی صورت ممتازو دارنګ ذکر د دا اسماء الحسنا د باری تعالی پغی صورت ممتازو او صاحب دصحاب ای کرامو پای صورت ممتازو دارانګه ا درې مراتب د توحید هو الله الذی لا اله الا هو هو الله الذی لا اله الا هو هو الله الخالق البارئ المصور دا مراتب پدې د ذکر باندې صورت ممتازو پدې قول صورت ممتازو و ما تا کوم الرسول فخذوه و ما نه کوم کوم شای چې پیغمبر د دراو هغه باندې عمل او که یو کوم نه چې بنا کړی قولان یا فعلان نو بس آ بنا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الذین لا تتخذوا ادوا وادو وکم اولیاء تلکون الیہم بالمودہ سورہ مومنہ مدنی سورته شپتم لمبر دے پت ترتیب قران کریم کے پس د سورہ حشر نہ او ترتیب نزول کے یو نویدے 81 نمبر پس د سورہ احزاب نہ عربت دما قبل سورت سورہ حشر سرا تو گنو جو باندے دے التا زاجر تعلق د منافقین و یہود سرا ائے باندے زاجر نو دلتا زاجر دے تعلق د مومنان و مشرکین و چچا کومخل کو د مشرکان سره تعلق ساتو پاره باندې زورن نه دا څنګه زورن نه دا الله اکبر مخک تاسو قتل چې الا منافق په پدی باندې زورن اورکای چې لبیاده او د يهودي سره جوړ کای د دې صورت کې پدی زورن اورکای چې صحابي خط لے غل او په خنیت لے غلره خو ایت مشرکانو په فایده را سیدا نو الله زورن اورکای نوغه تبلیغیته زورانه نن چې هغه د مشرکانو سره جوړ کړي ا دې يهودانو سره جوړ کړي ا وای بوښتخیره مو کوي دا تبول زورانه نه ټول قران خلاف دی د ټول قران خلاف بس صرف د خپل دعوت سره چې کم تعلق او فائدې نو هغه قران مینه نور قران کې نه دی دا په هدایت شته او نه په قران عمل کوي راخو چې سړے تفصیلا ذکر کئ دا د یهودیو سازش ته یو سازش د دا جوړ دا چغه چې بس هر چا سره جوړ د هندوس سره جوړ د مشرک سره جوړ د بدعتي سره دا د مسلمانان د کمزورې کول یو سازش او اوغه په دې بزرګانو باندې کئ دویم کارې په دې داو کو چې د قران کریم نه خلق متنفره کو متنفره کئ په دې باندې دریم کارې داو کو چې اسلام یې جوړاو ورزو په دې باندې اوغه د jihad د جذبه د خلکو د نه و دګ یاري صاحبان لڑن والے نه تھے غوره سمر زورنا الله ورکه دی صورت کې مخ, مخ کی صورت زورنا ورکلا داننګې مخ کی صورت کې مسله توحید اخر کې ذکر کلا نو دلت د مشرک سره قطعه تعلقو کا جوړ بوه سره نه کې ټول وکې مشرک سره داننګې مخ کی صورت کې اوې ما تا کوم رسول فخذوه و ما نه کو مان هو ندلتا نهم ہم آیات کریمه کې داغه تفصیل کوي آیات لمبر نه هم دي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم اغه شهره د مشرک سرا او د بيدین مولهت سرا ټولو کا ټولو جوړ واسره موکو ټولو واسره وکړه داو د آده اتباع ات دوان الکفار وزجر لی من والله هم دا کافرون لروا لی اختیار کا طول و سرو کا او آغا چاته زجر چغی د کافر سره مشرک او بیدتی سره جوړ کئی دا غید پار زجر بزرگانی دین او دا ذکر کئی آیات لمبر ایک که لا تتخیزو عدو و عدوکم اولیاء دارنګ بیا ذکر کوي دیار لسم کې بیا ذکر کوي لسم لسن کې يا ايوالذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسو من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور تدایسر جوړ او دوستيونه کوي خلاصه د سورۃ سورۃ کې دعا بابونه دي اول بادس پغم نن مر آیاته پورې او پدی کې اول اعلان د مقاتای دي د مشرکین سره او داغي اوه الا تونه ذکر کای چې دای کدا و پلي تایدې د مشرکین سره قطعی تعلق او کای جوړ سره مګا وې بیا د دې مثال په واقعې د ابراهیم علی السلام ذکر کای او ابراهیم تا وګرا هغه بای کاټ کړه دې ټولې کړه دې ترکم ځنه جوړ کې جوړ باندې کې او بیا دعاء د تسبُّت آيات نمبر 25 کې ذکر کایي چې الله مونږ په دې ټول باندې کلاک کې هغې بیا جوړو کو تاو بیا دويم باب آغه د آيات نمبر اتم نه نووم نه تر اخیرا پورې په یې تقسیم د کفارو کافر په دو کې سموان دي دا دારે تقسیم او بیا لسم او یو لسم کې قانون مؤمنان وتا او دو لسم کې قانون رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم تا او امیر تا او اخر کې زاجر په موالات د مشرکین وباندي به تورې مراعت الله اکبر سبب او په سمندره د صورت د نزول ا داو چې اوس او هغه خاطب ابن ابي بلتاه رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ وا چې په مکیواله باندې داملې نو حاتب ابن ابي بلتاه او خط ولېګه خپلو نسبیان وتا او هغه کې هغه خبرول په اخت باندې او اراده د اغثرب د غوا د حاتب ابن ابي بلتا چه ودی ک زمان نسب ولدی اغه نسبیان او خپل خپلوان کور خو و غیره بچ کول مقصدو خصوص کی داغین مشرکین ته फायदा وا الله نبی علی صلاتو السلام باندې و هراولې غلا چه دغه صحت یو زنانه سره ده او اوا اراوزیه خاخ کې اغه سراده وغال تکي بهي اودا خطودي نبي عليه السلام زبير ابن عوام علي کرم الله وجهه او مقداد ابن اسود رضي الله تعالى عنه الله اراولې گل وشابه داغه نا خط راوړي اغه چې کله لاله اغال تکي وا وتي خط را کا دې تعالی شو هغهسته کسمه کسم طریقو سره د زنانه وخت نشته دی حضرت علی ته نو تملګری وای ز چې زو وخت نشته وته نو واپس کېدل نشته دی ته وای وخت راو باسه او وای ارس دنلار کوم او ارس دنا چې کوم دنو خاتمون بربندوم دی ک وخت نه راو باسه پیغمبر د الله دروغ نه وای وخت راو باسه دې کن